Не будуть же вони в таборах вічно жити, поцікавилася Настя. Роботу пропонують, житло, пояснила Лариса. Хто хоче, може влаштуватись на новому місці. Звичайно, у Москві квартир не дадуть, але отримати житло там, де не стріляють, також непогано. Ви довго ще думати будете? Я матері вже не раз пропонувала приїхати сюди, тоді разом будемо щось думати. Усе ще вагаєтесь? Я взагалі нікуди не збираюся їхати, сказала розгублена Настя. Не вірю в легенди про щасливе життя на чужині. Куди їхати? Тут наше житло, робота. Тут ми виросли і живемо. Ти так кажеш, бо не розумієш, що незабаром з вами може бути. Лариса почала нервувати. Прийдуть у від вашого житла залишиться хіба що фундамент. Вони ж нас ненавидять. І будуть винищувати, як тарганів. Не треба чекати, поки перекриють всі виходи. Так голосно говорила в слухавку, що Настя відвела телефон від вуха на певну відстань. До яйця, а потім що робитимете? Саме як хочете. А маму та дітей відпустіть, нехай хоча б вони врятуються. Настя зрозуміла, що сперечатися марно Треба з нею поговорити і пояснити, що армія країни не збирається винищувати людей, за яких щодня ризикує життям і проливає кров. Але це пізніше. А зараз Настя відповіла: "Вони дорослі люди, нехай кожен вирішує свою долю сам. Передаю матері слухавку", сказала наостанок Настя. І звихруха підтюбцем побігла до своєї кімнати і зачинила за собою у двері. А ти подумай про Ларисину пропозицію, зауважив Валерій, низько схилившись над тарілкою з їжею. Ти це мені? спитала Настя. І тобі також, підтвердив, не підводячи погляду. Я залишаюся тут, твердо сказав Геннадій. Я також. Чому я повинна тікати у безвість зі свого міста? промовила Настя. Свого міста? хмикнув Валерій і поклав веделку на порожню тарілку. Воно не твоє і не моє, і ніколи не було нашим. Чоловік підвівся, подякував і пішов до своєї кімнати. Насті здалося, що кожен з них відгородився стіною не лише в оселі, а й у житті. Ввечері вона лягла у ліжко поруч із чоловіком. За старою звичкою поклала руку на його тіло. Валерій зригнувся і відсунувся подалі. Дивно, вона давно не займалася коханням, а її не тягло до нього, з ким кохалася не один рік. Природа нагадувала їй про те, що вона залишається жінкою, яка може, вміє і хоче кохати, і їй знову снилися ласкаві, як в ранішній сонячні промені чиїсь такі бажані руки. Вона відчувала дотик своїм тілом, але так і не побачила обличчя того, хто її торкався. Розділ 46. Вранці Настя прокинулася з відчуттям, що взагалі не відпочивала. Потрібно було розходитися і чимось себе зайняти. Вона накинула халат і пішла вмиватися. Зубні щітки чоловіка та свекрухи ще мокрі, але вдома їх нема, тож можна припустити, що вони разом поїхали на дачу. Тим краще. Можна спокійно сходити в магазин за продуктами і щось приготувати. Настя зазирнула в скриньку. На кухонній полиці вона поповнилася грішми. Видно, свекруха отримала пенсію і зробила свій внесок на харчування. Це добре бо їм НПЗ ще нічого не нарахував на картку, а якщось щось і перерахують, то в банку навряд чи видадуть кошти. Зазирнувши в холодильник, Настя зробила висновок, що варто не полінуватися і сходити в сім'ю купити курятини на котлети. Вона звичкою попила каву, викурила цигарку на балконі і швидко вдяглася. Настя переходила площу перемоги, коли помітила телевізійників з камерами та мікрофонами поблизу натовпу жінок, вона неумисно пішла повз них, щоб почути розмови. Жіночко, приєднуйтесь до нас!» – звернулася до неї одна з молодиць. «Зараз будемо проводити акцію «Матері за мир» – потрапити на екрани телевізорів». «Я не фотогенічна», – відказала Настя. «Нічого страшного», – жінка схопила її за руку. То, як не ми, матері, повинні відстояти мир заради майбутнього наших дітей. У мене зачіска погана і взагалі я не мила голову. Настя звільнила руку і ледь відкраскалася від неї. Все зрозуміло, пролунав голос оператора. Розгортаємо плакати. Настя відійшла від натовпу і присіла неподалік на лавку. Можна покурити і подивитися дійство. Жінки вишикувалися перед камерами, поправили волосся, обсмикали ковтинки та розгорнули великі аркуші паперу з написами «Ми за мир! Не стріляйте в наших дітей! Росія та Україна навіки разом!» Було помітно, що робилося все заздалегідь розробленим сценарієм. Жінки говорили по черзі, іноді збивалися, згадували потрібні слова і знову, їх повторювали. На камеру лунали заклики від імені всіх жінок матерів до миру з Росією, яка завжди була нам сестрою, та прохання до Нацгвардії покинути нашу територію і не стріляти в наших дітей. Добре, що я не погодилася, подумала Настя, а то довелося б тікати, зіпсувавши сценарій. Вона розтоптала недопалок і пішла до супермаркету. Котлети з курятини ще не охололи, коли повернулися з дачі чоловік та свекруха. «Так рано?» – спитала Настя. «Думала, що ви там до вечора будете». «Рано, рано!» – невдоволено сказала свекруха. «Добре, що не пізно. Ти ніби не чула, як бахкає». Лише тепер Настя помітила, що свекруху всю трусить, як листок на осині. «Що трапилося?» – стривожно запитала Настя. «Не бачиш, що їй зле?» Грубо кинув Валерій. «Дай заспокійливе та напоїй чаєм. Мені теж накапай чогось». Настя всадила жінку на стілець, Відчинила вікно, подала ліки. У свекрухи дрібно тремтіли пальці, Коли вона взяла склянку в руки, Очі були червоні, ніби вона щойно плакала. «Мамо, вам вже краще?» Запитала Настя, напоївши жінку теплим чаем з м'ятою. «Ага» кивнула. «Кляті нацики! Хай їм пусто буде! Як почали снарядами поляти по дачах, аж земля гула!» «Звідки ви взяли, що то стріляла Нацгвардія? Чому ти нікому не віриш?» визвірився на неї чоловік. «Людина тобі розказує, а ти...» махнув рукою і вийшов. «Ще вранці зайшов до нас на дачу сусід Петрович, продовжила розповідь Свекруха. «Ти ж його добре знаєш, голова нашого дачного кооперативу. Він розповів, що снайпер постріляв рибалок, які ловили рибу на боров'ї. Скажи мені, за що вбито тих людей? Чим вони завинили? Снайпер чий? Ти знову за рибу грошей обурилася жінка? Нацгвардії, чий ще? Мамось, ви сердитесь на мене, але ж поблизу борової блокпости не Нацгвардії, а ополченців. І я тобі проте хотіли поцілити в наших захисників, а попали в мирних рибалок. Настя не стала заперечувати і доводити, що снайпер за 15 кілометрів не дострелить, нехай буде її шмаркля довша, тим не стрималася. Усіх попереджали, що не можна ходити на річку небезпечно. На річку не можна, а на дачі, які підходять до річки, виходить можна. Та я не про це. Погомоніли ми з Петровичем, пішов він до себе, а ми з Валяркою заходилися поливати городину. По обіді розклали багаття біля будиночка, поставили варити кашу, а воно як гахне. Я з переляку зі сельця мала не впала. Куди нам бігти? Побігли в будиночок, а воно десь неподалік знову рвонуло. Раз, вдруге, аж земля гуде. Я й молитву отче наш з переляку не могла почитати. Кажу Олєрці, біжимо до Петровича, у нього погріб є. Потрібно було з самого початку обстрілів піти до нього в укриття. Не перебувай, слухай далі, наказала свекруха. Побігли, а воно як рване на подвір'ї сусіда, аж у нашому будиночку вікна повилітали».